Efessus brefið fjórði kafli Ég bandingin vegna drottins áminni ykkur þess vegna um að hegða ykkur svo sem sambóðið er þeirri köllun sem þið hafið hlotið. Verið í kvívetna, lítilátt og hófær. Verið þólinmóð, langlind, umberið og elskið hvert annað. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkamin og einn andin eins og gvöð gaf ykkur líka eina von þegar hann kallað ykkur. Einn er drottin, ein trú, ein skýrð, einn gvöð og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum. Sjærkvert okkar þáði af Kristi sína náðargjöf. Því segir ritningin hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnunum gjafir. En steig upp, hvað merkir það annað en að hann hefur einni stíð niður í undir djúp jarðarinnar? Sá sem steig niður er og sá sem upp stjæ, upp yfir alla himna til þess að fullna allt. Og frá honum er sú gjöf komin að sumir eru posturlar sumir spámen, sumir trúbóðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga fullkomna hinn heilögu og láta þeim þjónustu í tje, líkama krists, til uppbyggingar. Þanga til við verðum öll einhuga í trúnni og þekkingunni á síni guðs, verðum full þroska og náum vaksta takmarki krists fyllingar. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hreikjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi og tæld af slægum önnum með vélabröðum villunar. Við eigum heldur af ástunda sannleikan í kærleika og vaksa í öllu upp til hans sem er höfuðið Kristur. Hann tengir líkaman saman og heldur honum saman með því að láta sérkverja taug inna að sína þjónust af hendi, allt eftir þeim krafti sem hann útlutar hverri þeirra. Þannig lætur hann líkaman vaksa og byggja stupp í kærleika. Þetta segi ég þá og vitna í nafni drottins. Þið megið ekki framar hegða ykkur eins og heiðingjarnir hegða sér. Hugsun þeirra er allslaus, skilningur þeirra blindaður og þeir eru fjarlægir lífi guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í og sinns harða hjarta. Þeir eru tilfinningalausir og hafa ofurselt sig lostalífi svo að þeir fremja alls konar siðleisi af græðgi. En svo hafið þið ekki lært að þekkja Krist. Jesús er sannleikurinn og ég veit að þið hafið heyrt um hann og verið frægt um hann. Þið eigið að hætta henni fyrri breytni og afklæðast hinum um gamla manni sem er spiltur af tælandi gyrndum en endur nýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum um nýja manni sem skapaður er í guðsmynd og breytir eins og guð vill og lætur réttlæti og sannleika helga lífsi. Leggið því af líina og tali sannleika hvert við sinn náunga því að við erum hvert annars limir. Ef þið reyðist þá sindgið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reyðikar. Gefið djöflinum ekkert færi. Hinn stelvísi hætti að stela en leggi hartað sér og geri það sem gaglegt er með höndum sínum svo að hann hafi eitthvað að miðla þeim sem þurfandi er. Láttuð ekki eftir fúkherði líða ykkur á munni heldur það eitt sem er gott til uppbyggingar. Þar sem þörf gerist til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hryggið ekki guðs heilaga anda sem þið eruð innsigluð með til endurlausnardagsins. Láttuð hvers konar beyskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmæli vera fjarlægt ykkur og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðviljuð hvert við annað miskunsöm fús til að fyrirgefa hvert öðru eins og guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur